Just just det här uh, problemfria ja. iansett liksom hela livet det bara vad <skratt> <skratt> runt liksom och, uh, gung, gunga med kroppen vad som helst kan hända. Där har jag ju där ser han en banan som ligger där framför den och så ja men där borta var det en gräddtårta här. är sånt som <skratt> går att tänka. Ja, är sånt liv som man vilja ha. Jag hörde du snart ska lämna stan Över tid att tänka och andas ut Livet är en storm på öppets hav mm. Tjolot! Våren den här! Ja, skönt Även 131. Båda sitt 131 har. Nu har du fångat... Fångat, fångat. Vad heter det? dagen här idag? Dagen har fångat genom inomhusträning. Mm -hmm. Du är sen var Praktorn, sen har löpans. Jag var hos kirurgen. Så jag åkte lite sightseeing på bussar. Tre och fyra. Ja. Från. Upp till Karolinska sjukhus och tillbaka. Men buss är ganska trevligt. Ja, det är jättefint. Har du månadskort? eller låg sedan en kreditkort. Du, du kan nästan göra så här. Så nu när vi var i Rom här då finns, Och det finns ju överallt mm. sådana här är Hopp-on, hopp-off Det är jättetrevligt Igår var jag på Östman? En mm. annan del av världen det var ju, Brukar du vara där mycket? Östman? Uh -huh. uh, nej Inte, Men det är ganska outforskat område Men det finns mycket restauranger där Gör det? Mm. På de små gatorna många gator, Man känner ju till många av de där gatorna Men uh, Namnen som, som till exempel det förändringen ligger under uppe, Banergatan. Ja. Vad, vad, tänker på vad tänker du på då? Banergatan. Jag tänkte på... på gammal... Regimentet. Ja, ja, det kanske är det. Jag tänkte på en gammal boxningsklubb. Eller var det en... linja? Linnea. Nej, BK Baner fanns det någonting som hette. Kommer jag inte ihåg. Det kan ha varit en boxningsklubb eller kan ha varit en... Jag dokumenterar min resa igår. Mm -hmm. Du Nu startar det, det här st va. starta här jag gick. Ja. Snart reser jag iväg. det var det på eh... jag åkte fyra. Jag det bussplatser där ja. ja. Sen har resan till målet efter 150 meter. Mm. <laughs> Sen är vi köra station, miljöombyte. Ja, men där är det där känner jag igen. Så kommer när man ska Kungsvallmen då. Du sköna nya värld. Vänta, det där är, vad heter det? Benskrapan. Västerbron, ja precis. Nu kommer vi bort mot Östermalm. Att resa har blivit en livstid. Plötsligt hamnar jag en annan del av Köping. <laughs> <laughs> Bor i mycket lokal befolkning, usch. Och där har du... Här är radiohuset. Helt annan atmosfär så här långt hemifrån. Nyttigt att ta del av ögonen, det är skrämmande. <laughs> även man född och upptäcktsresan så man... Och så avslutar med det. Borta bra, punkt, punkt, punkt. Du pråkar just fram den här Mattias Alperg-diktboken. Ja. Som du fick förra veckan. Jag kanske ska ge ut det här. Ja, men det, det, där är ju, är ju, det där är ju dikter. Jag, mm. sa, jag sa ju innan vi satte på just stan att Jag läste ju någon sån diktbok med Fruset guld tror hon hette. Eh, Lundell och då hade han en dikt med Suave då han bara skrev någonting om vinet och numret ja mm. fyra rader och det var, det var då jag, jag insåg just det här att men det, dikter behöver inte dikterbud det var utan det är precis för vår vår göra själv han tänkte det utanför Bergenboxen redan då ja han, då fanns det ju inte Bergenbox -in no, då han skrev det tidigt <laughs> 80-tal ändå kan då. han tänkte utanför ja det är svårt jag var på en, en gång hade de, när jag bodde i Dalen hade de en sån här poesikväll med lokala eh, lokala diktare på biblioteket. Eh, så då drog jag med Martin så jag kunde ha någon, någon med mig. Så gick vi dit och eh, då var det fyra eller fem lokala diktare som man här läste Och det var det också med, precis som med jazz, att Jazz är allting ifrån Glenn Miller till svår John Coltrane nu ja, är ännu svårare. Och samma sak det är det med, med dikter. En del är ju, är ju poetiska och en del är ju bara ja, men vad som helst. Ja. Så jag tycker det där skulle kunna ut som en klar diktbok. Jag kanske ska börja köra på Instagram. Jag testa. Jag har ju plockat bort uh, Facebook. Är bort borta nu igen? Nej, jag har tagit bort appen bara. Aha. Eller jag har inte gått ur liksom, men jag, jag tänkte gå ur ett taget. Det var därför jag, jag tänkte sätta upp ett nytt konto utan Facebook. Det var då jag sa att du skulle lägga in mig på de här grupperna. Ja, just det. Men blir det blev så stråligt att jag är kvar i Facebook men jag inte med eller jag går inte in på den sidan. Jag är inte... med i Messenger. För ja, det vill jag kvar. Ja. Men du har inte funderat på. Att... Då kan jag köpa på Instagram istället. Nej, men, gå gå liksom in med annat namn. Fråga mig på Facebook. Var... Ja, fråga mig inte varför du ska göra Nej, det har jag har inte tänkt på. Alls normalt. <laughs> ja, eller Nutsmäsmark <natt> <laughs> Ja Varför ska du göra det? Ja, precis Varför ska du göra det? Ja. Om, du inte Aha, det tror du. om du inte är av någon då, då, ja. då kan man göra det för sig mm. Bra Tål att tänkas på Men jag tror inte det Nej Men, men. Eh, Jo jag, jag, Eller jag la inte in idag Men eh, Jobba kompislig in när jag satt på jobb idag. Och så hade vi lite tid innan vi skulle gå till mellanmålet. Och då hade vi just haft lektion. Så då satt jag och pratade och berättade vad jag skulle göra. Och sen kom jag att vara på helt bra. jag satt med en penna så stack jag in i skägget. Mm. Och så frågade jag bara. Jag många hur många blyspennar man kan få in i skägget. <laughs> Vet du hur många fick in Och då, då tog vi heter det pennburken. Det var slut för Fastar också. Ja, ja jag har satt den och fast. Det kan jag fixa, ja. visa dig en bild om. Förresten. Fyra 18 Vad tror du om egentligen ja. <laughs> Är det för lite eller för mycket? Jag kan säga Här har du en bild Åh oh, jävlar Och där, där Det var det började andra? början ja, Det tog slut i, i pen burkar Säkert kan ha fått i en hel del 35 brygspänner Och ingen syns <laughs> Och de syns faktiskt, kan jag meddela ja. alla på. Äh, det var en bra bild. Ja, och, och, och, Birgitta på jobb löpte på, på Facebook. Mm. Uh -huh. Och då hade Åsa kommenterat Pentrol.2.0 Det <laughs> ska vara bra. Det här var fint. Jo, och, och jag vill ju äh, säga att det har varit ett fel förra podden när det var 130. Äh, när jag sa att vi kommer kommit halvvägs till där det är Per Torgund När presenterade vi åkte till Liverpool För två år mm. sedan Då sa han i en serie Så 267? Av... Nej, 216 sa han 216, okej okay. Var det det? Vi trodde att det var 267 Ja, eller 267 ja, Då har vi kommit längre än halvvägs. Ja, vi har kommit mycket Fan, längre än halvväxt är vi klara <laughs> <laughs> Sköt <laughs> Ja, det, det, det, det är så här 70-85 kvar Typ Mm, 85 <laughs> jag har räknat fel, det är <laughs> 70, ja Nej, det blir inte 56, det Det är 30, 70 Om mm. ja, det stämmer är nog Det går ju ett nafs <laughs> Det är inte för många Hör, du? har du lyssnat på, på Några trevliga poddar eller något? <clears throat> något. nytt? Eh, nytt Jag har kommit in som i Dåligt sväng, jag har liksom inget Jag lyssnar ju på EAP det var väl där med snedtänkt. Mm. Eller, ja. Men lyssnar du Nej, lite, Jag lyssnade på Filip och Fredrik. De, nu var det jag faktiskt rätt less på det senaste engelska avsnittet. Ja, jag, jag lyssnar aldrig på det engelska. Så att, så att det... Ja, men de, de tog upp så otroligt mycket som de har tagit upp förut. Och de verkar inte förstå det heller. Nej. Och så var det den här association på association på association och så avbröt de varandra hela tiden. Så kommer vi ändå tillbaka till slut Men det blev nästan frustrerande Så fort någon skulle börja Då avbröt nästan eh, Jag tycker de, att ah, den är bättre på svenska det lite så här, Men det är där Alla de grejerna de sa har jag hört Så det var inte Den gundesvan med staven Och att han och jättemycket sport. Ja. men det var gammal skåpmat. Nu ska jag göra en en, en här. jag ska gå, Koppla bort det från innan vi återkopplar det riktigt. Jo, det där är precis som när jag läste en Stephen King bok och då var en kille som satt på plan och så somnar han och så börjar han beskriva vad han drömde. Och i den drömmen så somnar han. Sen han börjar beskriva vad han drömmen i den drömmen? Jag att det var, <laughs> Jo, men så att det var... Och han, och han är ju mästare på det, Stephen King. Och, och, mm. och brodera ut så att det ibland blir, nej, men jag, jag orkar som liksom inte. Och, och här var det... Nästan som den där filmen, vad heter den? Inceptions? heter den så. Då var det, olika, då var det också olika nivåer i, i, i, i drömmar. Mm. Och blir det för långt bort, då blir det... Men ändå så, så jag tänker ja. på Philip och Fredrik här, så är de ju... De är otroligt duktiga på att hitta, hitta tillbaka där, ja, ja. där de där de, där de, de Sätter någon ära i det? Jag tycker det är snyggt. De knyter ihop det till slut på något sätt. I alla fall svenska. Har ja. du den där ju... men Det här, där hade jag också hört jättemycket. Hade inte du det? Det de jag, jag, jag kommer inte ihåg exakt vad det var. De det bra... var jättemycket om de här. Deras gamla. När, vilka observatörer de var när de var unga och så. Jag kommer ihåg exakt liksom när de kom till. TV-huset och hur det var med ja, just det. Och, ja, ja. Massa av där grejer Men ja, jag tror att jag har hört nästan alla de där också de, Men oftast brukar de säga att Det här har vi säkert sagt Nu var det inget sånt heller Då har det gått liksom dvär för mycket Vi har säkert <laughs> I alla fall du har säkert upprepar ja, ja. Jag är jag är duktig på, på uppreparna Men absolut Ja, drömmar förresten Det är, det är rätt tråkigt att höra tycker Jag tycker det är intressant att höra vad någon annan har drömt Ja, det beror på vart det ska leda någonstans. Bara en dröm, och så gick jag på gatan och så helt plötsligt så såg jag, träffar jag morfar där och han hade en fisk på huvudet. Och sen så... Ja, det är ju bra. <laughs> nej, och, sen, och sen plötsligt var jag på en handbollsmatch. Ja, det blir inte så intressant. Det beror på vart, vart det leder någonstans. Det... Ja. Eller om det är någon knorr på slutet som att det blir något roligt. Mm, så vaknar man liksom. <laughs> ja, nej. Men däremot har jag vara på tre filmer i år. Tre... Ja, men du på sådana här, så här daggrejer. Dagbio. Jag har varit på Harry Shine, Citizen Shine. Mm. Och så var jag på Moonlight. Mm. Och så var jag på... Nu senast var jag på... Don't Call Me A Negro. Jo, men den... Amerikaner dokumentär. Ja, men just det, och svartvitt. Ja. Man, man... Ja, just det. Man fick se då... Eh, Martin Luther King dödas alltså. Adam ja, Malcolm och, X och, och vad heter han Var det Kenry eller Kenrys brorsa Som, som, ja. som var där på... det är Båda var med. förstås ja. Jo men det, det är, för det, den såg jag på Den såg jag på eh, TV4 morgon ja. De hade de, de, de recenserade filmer där Och då var bland annat Ronny Svensson Nej det var inte han utan det var eller på, Just det Ronny Svensson var på 4 Den här var på 1 tror jag Där är det mm. en annan och då, då, då var det bland annat den filmen, den, den var jag sugen på mm. att se. Ja, men den var ganska bra. Nej, det faktiskt. Jag hade inte varit på en bi på två år tror jag, så ja. sen, nu fint. Jag gillar det gå och kolla på danser. Det är det själv, ha möjlighet. Ja, ja. ja. Men, alltså, och och, och set sen tyckte jag, För det tyckte jag var kul. När vi har varit på Reflexen på i Kärltorb. Ja. Där har du med. Där har de med lite klass eller ny, mm. nyare filmer och det, det, det är inga actionrullar utan det, det, det är en filmklubb liksom. Är det en cool lokal alltså? Jo en Dave en, en, en gammal biograf. Det mycket folk. Med ja men det, det, kan vara, det kan vara fullsatt. Uh -huh. Men det är ju det är otroligt många silverävar som är. Är det mycket många som gör high five med? Som du känner Nej jag tror inte folk över 70 gör en high five <laughs> Nej, men det, det är ett Mycket mycket äldre, ja. Men det är helt perfekt För det är på söndag kväll och så är det på tisdagar ja. också Att gå dit och, och se de där Ja visst Och jag hittade någon grann jag, jag plockade på med, min, Vad heter det, vårjacka nu Och då var det en här är en lapp i fickan mm. är alltid kul att kolla om man har i fickorna ja. Och okay. då var det en, en lapp för höstprogrammet mm. Fram till januari ut mm. Och då slutet, sista filmen i januari Det var ju La, La Land Har du sett den? Nej jag har inte gjort det mm. Men det är också, också Vann massa Oscar och oh. även den här Moonlight Den har du sett? Den jag har jag sett oh. den, den kanske vi har Citizen Shine Nej den har jag inte sett, men jag tänkte Moonlight Den kanske vi har pratat om till och med ja, jag tror det. Vi vill inte ja, upp, vi vi upp det Nej nej nu du... har du varit ut och rest. Jag var och rest. Jag har ju varit och rest, Då fick du se det nyss. Mm. Ja, jag har ju varit och rest. Vi var ju i Rom. Mm. Och. Nej, men det var ju fantastiskt. Det är en härlig stad, det ja. tycker jag tror. Och det är att att är förut. Vi gick ju. Vi gick ju fem mil på tre dagar. Och på fredags gick vi tre, tre mil. Mm. Uh, Nej, men god mat Mängder mjöl, Nött Det har varit faktiskt tre år Så nu, nu har jag kommit Jag hade ju som, som, som mål nästan Att, att, att dricka tolv öl under ett år är nu, nu är jag uppe nu Nu är jag uppe i sex sammanlagt Oj Får ta det lugnt resten av året Ja men alltså det, Håll igen lite Det kommer det kom det ju kom inte, att inte att hålla Nej Och på fredag nu så skulle jag Jag och Edwin och Martin gå och se på Kegelbanan Jaha Mån du, det känner jag igen Ja, det var ett litet ur Och då tänker jag Då blir det kanske att man tar en ö ja. Då är det uppe i sju ja, det... Redan i mars Ja, det känns <laughs> ja. Dålig disciplin ja, Just för det är sista marsen, då är det inte ens april Nej, efter... då har du fem på året På det resta av året <laughs> Jo, vi ska ju till Liverpool Och vi ska ju till Hamburg men, men Liverpool, då drack ju ingen ög för två Nej en Astra måste ju bli i Hamburg Ja, en Astra i solstränen Träckte du någon rom då? På? I Rom? <laughs> Nej, äh, Rom i Längdet <laughs> det i Rom i Längdet heller? var russi ja, Det var i kanonväder Och det var, man gick på, jag gick på skuggsida för Det var, var, var för vant T-shirt och det var som i, i, i juni att jag har ju lite bild du kan få se. Rom byggdes inte på natt. <laughs> Nej, absolut inte. Och det är jätte lätt om man går vilse i Rom. Där alla vägar berg i Rom. <laughs> bara haka in på något. Det, ja, ja men du menar så. Jag ska se här. man hittar Nu jag man inte upp riktigt. Varför bryr sig med, med mobil? Ibland så låsar man så alltså bara. Det går liksom inte att göra någonting. Bilt på bil. Ja, den här mobilen. Nej, får... Du är en en ny mobil. Du ska ha så mycket i skägg. <laughs> På rekordet egentligen. Men varför? Ja, jag helt tror... ja, jag... hur många var det i Så Eh, inte det. Nej, jag kommer inte ihåg 35. 35. Ja. Just det. Jag just jag tycker jag drog till med 18. Ja, nej, men jag tänkte först att det blir går inte mer än <laughs> 7 stycken Vi kunde sticka dem från olika håll Ja, men man, man tar den här först delen framme Och sen tar man dem liksom här inifrån Under ju tjock skägg det, det är ju som Alltså, du håller i en bit stålen Som stolen. Daves hår <håll> ja, håller du i en bit stålen då, då kan du liksom Då kan du sätta in hur många pennor som helst Så det känns som att Bara ska jag göra det liksom med lite finess Är det stor? Ja, jävlar det är så inte så hårt så men Ah, nu får jag inte upp det Jag får stänga av det och sätta på det ja. Eh, en grej innan kaffet Det bjuder du på ja. Då var det att En liten spaning att eh, Barn tycker jag Fuskar mycket mer nu Asså. Än förut På vad? Men jag tänker på högskolor. Nej nu tänker jag på barn som barn. Ja, Mindre barn ja, men Även liksom mellanstadiet så. Mm. När det gäller spel så till exempel om man spelar King heter det nu, men det heter det inte nu. vi var små Vet tror vad King är. Det är fyra stycken ruter Och så är det med en ruta i mitten Jaha. Och så ska man serva Jag kommer att vi körde Då hade vi vad heter det, Tre gånger tre ruter Så det var nio rutor, stora ruter som man stod i Och det var liksom nio stycken, eller det var sex Och så körde man man hade fotboll så När man servar på någon Bollen fick passa ut så en gång i din egen ruta. Uh -huh. Men du fick röra bollen Jag vet jag har Du det kanske inte hade Det hade, det hade inte kommit hade inte kom ut, till gick också och då Då, då man att man, man nickade ner. Man höll i händerna, med boll med henne, så nickar man ner. Och så kommer det en gång på din inre och Då fick du liksom ta den och så fick du ja, men du fick jonglera med den många gånger du vill mm. Eller om du ville skjuta över till en annan ruta. Ja, direkt räckte <laughs> Måste du stötta den rutan? Ja, det, det måste du stötta, ja, precis. Ja. Och, Ingen boll. Nej, det skulle inte måste ha stött så här utan så. Ja, annars är det ja, man... på ja. engelsk. Och. Eh, jo, så, så fick man typ fem prickar och åkte man ut. Och jag minns ju aldrig att, att, det, var, att det var någon chaffs så. Men här är det ju. Men dagens barn gör ju inte. De gör ju inte med, med fötterna, utan de gör ju med händerna. Mm. Och då tycker man jag tycker i alla fall, men då ska ju räcka med att man har ett tillslag. Nej, mm. då får man ta två gånger. Mm. Först får man plocka upp äh, snäppt upp den mot skär och sen så får man slå ner. Mm. Mm. Och där är gränsen mellan att snäppa upp eller hålla bollen. Mm. Och sen säger man ingenting. Man står bred och tittar. Men då är det en del som tar bollen liksom under armen och sen kastar vägen på någon. Ja, det är rätt. Och, och det här är liksom att eh, det finner, i, i kullekar till exempel mm. så, så är det ju men om du blir kullad. Man känner ju alltid mm. om man blir kullad, eller inte. Mm. Om, men om det är någon som smärtar på dig i armen eller är det, kul. Fan, det är kull. Vad är en rolig värld så, du är det? Ja, nej, det tog inte. <laughs> <laughs> Att man inte känner dig själv. Ja, men, du... Jo, jo du, precis skriva. Jo, men det, det är det ändå. Och, och, och det upplevdes liksom inte. Eh, inte men jag jag jobbar nu sedan 86, men här. Och det upplevdes liksom inte. Jag tog upp det med rektorn <laughs> nej, det är väl, väl mera samhället runt om. Och, och, och ändå så är det, ju, det är ju, vad heter det? De som är under oss, den generationen, det är ju deras barn. Mm. Då, man, vad, vad var det som, var, som hände? Varför, varför fuskas det mer? Ja. Och mycket är det ju det här, vadå? Vad tror du? Utmanar man, nej men det är ju fotbollen, är ju en grej tror jag. Just okay. det här. Jaha. Tror att det är som påverkar men men alltså det, är, det, är, det är ju mer och mer Inom in idrotten Just det här med att man Att man fuskar Man fuskar sig till en straff Aha, till exempel. Ja, ja jo. man Ja, det... äh... oh, precis Lite tröttsamt Jo, men jag tänker Du, du, ty, du som har sett, vad heter det Din styrras grabbar, någon spelar fotboll Ja, ja jag, tänkte, jag tänkte När de var små så var det ju mycket Det var ju vinna till varje pris ja. Jag kommer ihåg när Emil började schack med honom Han kunde spela liksom mm. Men Victor var några år yngre Så han kunde inte Han förstod inte vad de här pjäsen Så det var skitsynligt smidigt att spela med honom För han tog bara bonden och röjde ner allihop Och <laughs> så var han släpp, så, så, så vann. Typ med nappen i munnen liksom. Men då har du igen svar Men jag tycker det var skitbra Det var ju skönt det tog... Slapp man spela skitspelare. Slapp man bara förlora på riktigt Nej då men Ja jag vet inte men hur, hur, hur har du varit själv? Alltså, nej, men om du har spelat, spelat något Spel till exempel Om du har spelat ja, jag har nog varit fort. Jag har nog varit lite fusk För jag är ju mm. väldigt eh, Dålig förlorare Ja Så att jag vill ju vinna Men alltså, Inte så här nu Men alltså när jag var yngre Så var jag ju jättemycket Så det är så, så Jag har nog alltid varit så också Alltså om, om, om ni, ni körde killerbål en klassiker. Ja, vad är det? Dodgeball. Ja, det kanske nämns på på i gympan var två lag. Ja. Och så ska man slänga en skunggumiboll på dem och den kullad och gick han ja, så att det var ett utropat på eller att de, de åkte ut liksom. Jag har nog känt av tror jag om märkt att andra hade tendens att fuska som också var vinnarskalla liksom. Då har jag nog fuskat på Eller mm. liksom har jag kört samma regler Men jag har märkt att det var väldigt ärligt så har nog... Kanske ställt in men så jag har mig Jag vill absolut inte så säga Att jag ska spela rent till varje pris Även om de inte andra gör det mm. Så att, du då? Nej men jag, jag, jag, jag tror i alla fall Att jag skulle aldrig Jag skulle aldrig ha sagt Att en boll var inne om den inte var det mm. Och just det, det minns jag hon är som min kusin i, i Gävle När jag gick i mellanstadiet Och så var det någon granne där Just de hade en tennisplan På gården mm. Och så var det menar, en kille var lika gammal Så vi spelade tennis Och jag minns ju att han Han kunde säga liksom Om jag om sköt en boll den var ju en meter inne. Ja. Och det var så många gånger så, så det slut nej men det där var ju Du ser, det var fusk även på vår tid. <laughs> ja, men in, inte lika nu så ut det ut, eh, utbrett. Ja. Och, och där och där, där, där, skulle, där skulle jag aldrig ha fuskat liksom och, och sagt att ah, den var ute för att vinna en peng och vinna även om du märkte att äh, vad fan om det är jämnt och han håller på att fuska hela tiden och så märker att Jo men då då skulle jag ja. kunna göra ja, okay. det. Ja. Okej. Då jag tänkte för att då kan det vara om ni jämnar så känner man fanns. Skulle jag vara eller för, för att han skulle ja, skövande. Möjligtvis så skulle jag kanske försöka skada honom när man skjuta, skjuta, skjuta <laughs> ja, på. Ah det ett alternativ. Skjuta på. Ja. Jag vet inte. Jag är fotboll i allt fall. Jag har omedelbart förstärkt då och så. här. Ja. Men, men skulle skulle tror, du skulle du ha, men... kun, kunna liksom om, om du och det var en boll som, som låg på det För den grejen har jag tänker på ofta också Alltså i Om man ser på matcher och så ser man att bollen är om de ska stå som står på målinjen Och ska rädda bollen man ser tydligt Men den är ju en meter inne mm. Och så skjuter han de ut den och låtsas som att ja Så gör de ju alltid Ja ja men det är domaren Du menar att Då ska man vara så schysst när man säger till Ja alltså mm. Jag vet inte. Det är... jag håller ju med dig i sak men jag vet inte hur det funkar i praktiken. Men, mm. det, är, men det är ju en intressant spaning på att det blev värre. För jag tycker inte. Jag, tycker det var det, jag har upplevt ganska mycket försök till fusk eller försök att försöka påverka. Och ja. Filmningar fanns ju ändå, tycker jag. Men det är möjligt att det har värre, men det, det kan jag inte säga. Men finns inte något som här? Du som är. Du uppgör en helbär för tennis. Ja orakel. Det kallas i alla fall. Ja, att i någon sån här stor match någon domaren dömde bollen ut och så har det, så har det varit liksom nej men den var inne. i ja. så att han jag på det men ändå så. Det var ju på det var, det var ju faktiskt coolt tror ju Mats Wilander. Jag tror va semi franska mästerskapet om 17 år ja, Och så matchboll och domaren dömer uten. Och Anders säger... Nej, den var inne. Alltså förmosånden. Eller ja. tvärtom. Så, så han fick spela om det. Ja, då, han skulle ju lätt... Ja, det är domar som dömer sig. Ja, vann. jag inte, hade matchbollen. Ja. ja. Och då spelade han ja. om och så vann han ändå. Ja. Så det, nej, det var ju ascoolt. Och så moget av en sjuttonåring. Ja, ja. Men då blir man ju dubbelt. på Ja, såklart. Ja. Nej, det är fantastiskt. Men sen... Jag i för sig jag var, ju, var så ung... Och i, i franska i, i en semi Ja, vad suger man att gå till finalen ja, och... Men hade han förlorat Så, så hade han ändå Ja Blivit hyllad på något sätt jo. Han skulle alltid bli ihågkommet Som, som går bort en, en, en matchboll mm. Ja Nej, man, man, får, man får Plocka fram den för barnen och, och... <laughs> Visar det så här kan man också göra Ja Nej men du kan, du kan ha rätt Men jag, jag, det har var funnits fusk jo, I alla tider Fuskar för, för, har jag alltid, alltid funnits Men tolkar det som att du har inte fuskat så mycket ja, Eller har du förträngt Nej men har säkert gjort alltså, men, men, och, men sånt här eh, ja, men I så här Jag tänkte man spela handboll så här Så kanske man Nej men jag, jag skulle aldrig ha, ha Alltså eh, Om ett mål inte var mål så skulle jag, ändå om domaren blåser tror jag så skulle jag inte ha fast man såg att den var inte. Skulle vällig. du säga till att den är till? Ja, det tror jag att jag ska ha gjort. Mm. Förutom om det, om det kanske var någon i andra laget som man tyckte var hem, och var vidre, då, då hade man <laughs> Det finns alltid. Ja, det går ju precis. <laughs> du, du, du. Andra laget var vidre. det var ju ofta. Usch. Det var en vi spelade någon match Eh, mot ramvik tror jag. Och så var det en kill som var så otroligt. Han spelade så otroligt fult Och domman tillät han att spela Spela så Den är, liksom, de är så fult fysiskt. Mm. Så egentligen borde domman han blåst som han skulle skicka sig mot sig flera gånger. Och har man har varit med om fan, jag ska skjuta, skjuta. Jag tror också. Nu vi på Fredrik, den, den tror jag berättar för Så hade han, han hade mig i, i försvar. Mm. Så gick fram på skott och tänkte att jag ska skjuta en rätt i skallen bara. Bara, bara skjuta på honom. Mm. Då är sten stenhopp han drog på. Jag missade på dem mm. <laughs> Okej, okay. bra skott. Så nej, Hör du, eh, ja, kaffe. Kaffe, men har du något mer att säga? Nej. Eh, jag tycker det räcker Ja, det räcker bra. 131. Tack och hej! Bra! Jag är för sista avsnittet. Ja men just det. Ja. Den nya sista avsnitt av köp. Mm. Ja du säger så! Ja! ja hej!